«Послухайте, вся біда цієї системи в тому, що вона не могла довго протистояти більш розвинутим економічно і соціально суспільствам». Не звертаючи уваги на мої спроби вставити хоч би слово, продовжував Якубович. «Партія докерувалася до того, що країна проїла всі свої статки, накопичені за часи безкоштовної праці селян-кріпаків, мільйонів зеків і робітників, які заради мрії про світле майбуття горбатились за копійки. Але ж безкінечно народ задарма працювати не може. Казочка про прийдешнє багатство спрацьовує максимум 10-15 років, а потім враження від неї починає тьмяніти. Виграна ціною мільйонів життів війна трохи відсунула цей поріг, але лише трохи. А коли в казку перестають вірити, тоді або починають протестувати, або перетворюються на байдужих до всього хуторян, які клопочуться тільки про своє подвір'я. Протестувати у нас спробували в Новочеркаській і Тиміртау. Результатом протесту були сотні трупів. Спробували страйкувати в Донецької Горлівці, при тому ж Хрущові. Результат – Десятки зеків